Jag att du snart ska lämna stan tid och tänka och Livet är en på... Välkommen till avsnitt 402 I en serie av of... så pass Välkommen ja X, X, X Och vad hade vi för ämne nu? Innan vi börjar med dagens ämne så ville vi ju det är många utom de här äldre som dör. Som dör nu alltså de här. Mm. Jag menar, det är de är många musiker och, ja. Ja det är jag väl också men, ja. men musiker och. men nu i Var det veckan eller helgen så dog en en stor tysk idosman Ja. Men det är lite gärtmuller. Han dör redan. Han dör redan. Franz, Kaiser Franz. Och han var född 40 43. Jag sa att han var 78 då, då Han var 78, är... okej. Ja, men han kan ju vara född... Att... Ja, skitsamt. ja men, men, men var han med... Han var ju med 70. Men var han med 66 är Jag Det har ingen aning om. Men Tveksamt. Men kanske. Tror han var han med. Var med 78 också? Det måste... 74 i stora. 70 var han med... Men under, under under var uh, 70. Ja, jag måste faktiskt uh, det, det känns som viktigt. Kaiser Franz. Kaiser, Kaiser Franz. Chiefs. Uh, jag ska se här. Jag ska se. Franz Beckenbauer. Född 45 ja. Tovar mm. lika gammal som som Eh uh, Han spelade ju Jo, men han måste Nej. Landslag, ja, jo Och 66 Han spelade, vad heter det I landslaget från 65 mm -hmm. Till 66 Jo, VM fotboll 66 70 och 74 74 var jag bara 39 45, jo, nej 39 Nej, nej. 75, nej 29 Ja. Sen gav han upp Vad konstigt Han borde kunna spela 78 också Ja precis. 19 vm matcher Ett VM-guld, ett silver, ett brons Det är bra, 74, 66 Silver och eh, brons Kom du mm. någon som heter Christer Jansson? Han spelar häggländs i fotboll Christer Janssons kusin Christer Jansson, det låter bekant ja. Han var en rolig, rolig figur Eh det kommer ihåg att när jag, när jag spelade pojklaget i Hägglunds då, mm. så ibland fick man spela med de som var för att, ja var det nu B-laget eller 63-64, då är mm. det det laget. Mm. Då man, det var ju stor skillnad på den tiden. Mm. Då spelar Jansson i det, jag tror jag. Och så spelar jag, och så gjorde jag till typ, mor Och då, då kom man från, rena Beckenbauer! <laughs> Beckenbauer! Vilken <laughs> referent, liksom. Men det, ja, det här var ju 80 tidigt 80 talet han. Ja, ja. Så han var, var inte bort med det och så det är oroligt. Han var inte i Europa. 80. <laughs> Nej, men han. Tre i en veckan bara. <laughs> ja, men man kan ha sämre det. Eller? Ja, ja, det var ju fantastiskt. Jag var, var glad för att höra det. Ja, mm. mm. oh, det är en dam av massa. Mats Magnusson när... mm. på slutet mm. när vi man... mm. man... mm. ja, ja. var. När vi var med kallar för Björse. En lärare? Mats Magnusson? Eller är det Lasse Larsson som har dött? Jag blandar alltid ihop de där två. Lennart Larsson. Nej, det var, i Malmö fanns det en som heter Lasse Larsson och så fanns det Mats Magnusson som spelade inte för samtidigt. Någon av dem har dött. Någon var vaktmästare eller nånting där. Nej, han lever fortfarande, Mats. Aha, okej, då är Lasse Larsson född 63. Du tänker på Lennart Lie Larsson. Ja. Han lever nog också. Han spelade Halmstad. Jag för han för Lie för? Ja, jag gillar att... plöja. Nej. Slå ja. Jag var bild på honom här. Han har en stor, stor dragge. Han har <laughs> med. med. Ja. Det var Jo, men dagens ämne då, då är ju alltså eldkvarn. Mm. Och osökt så kommer jag att tänka på eldkvarn. Som låg där Stockholms ligger idag. Mm. Och vet du vad älkvarn Man brukar säga det här Ja, det har inte de har man inte gjort sedan Älkvarnbrant mm. Och det ja, vet ju jag mm. Det är väldigt länge sedan Mm vet du vad det var för det egentligen? Nej Det var en stor ångdriven kvarn Som i mer än hundra år Var en berömd och aktiv Stockholmsbyggnad Ja Så branden. Ja var det en uh, eh, nej, det vet jag faktiskt inte. Mm. Man tror att branden orsakas av nedfallande gaslampa mm. som antänner mm. mjöldammet. Eh, 1878 branden. Så det är ju väldigt länge ja, Det är en bra referens då, att säga att inte sedan elkornbrand Nej, mm. precis. 140 mm. år. <skratt> Okej. Okay. Jag tänker på det här bandet som aldrig blev av. som Då plurade han av i Elkvarn. När var det? Det var ju typ efter, ja men efter den här 40-årsjubileet. Då han inte orkat turnera sedan 2013-2014. Då han var i ropet i tv och då sa han att han orkade inte spela med kvar längre. Och så tog de en paus eller han, han gick ur. Och då de andra hade ju inget att göra. De andra fyra tjommarna. Så då skulle de ju bilda gruppen Stadshuset. <laughs> Och bara spela. Bara spela. Karlas låtar. Karlas skulle fronta. Ja ja. Men det blev aldrig någonting. Mm. Nej. Och då hade de ju bokat en turné. Det var en start i Uppsala. Och då fick ju Karlas så ångest. Över att behöva fronta. Så. Mm. så de la ner det innan det hade börjat. Jaha. Men hade de, de, de hade gjort reklam för att... Ja, ja. De ja, ja. skulle börja på Katalin i Uppsala. Mm. Och sen skulle de, tror jag, spela på fler ställen. Men jag tror att det stod här boken jag läste. Okay, ja. Ja. För det var deras sätt liksom att fortsätta. Och, så. Men, och då kommer vi på Kala. Mm. Och då, jag har ju aldrig varit någon riktig fan av hans låtar. Det är lite och så Ja, Men är, han har ju vissa guldkorn Men det måste ju ge honom det att det är lite så här fåniga namn. Eller få, lite fåniga Som Så kan vara intressant. <går> det inte så. Vi har pratat om, om det förut. Hade, hade, hade ja, hade du. lopp, liksom. <går> är inte då han. Han skriver som att han är en häst. <går> Hur, hästens perspektiv. Hjälvknepig <går> <går> text i det. Jag läste ju en bok förresten om vad hette han? Hette han Fossa som vann Nobelpriset? Mm. Mm. Eh, hette det? Hur, eh, någonting han skrev om hundar. Det var ju tre stycken noveller. Mm. Där han skriver ur hundens perspektiv. <laughs> Okej. Okay. Och, och, um, jag minns ju att det var bra. Okej. Okay. Uh. Tabekalopp inte särskilt bra. <laughs> Tyvärr. Men vad, ni, ja, du som kan ja. mera, vad går texten ut på? Nej, det kommer jag inte ihåg. Den här plattan är ju kanske den sämsta de har gjort tycker jag. Sista där, eh, det berömda Savigny. Den som de släppte samma år som de gjorde den här avsvedskoncern ja, 2011. Ja, ja. Ja. Och det, det är inget särskilt dåliga låtar, men, men det är liksom fäster inte. Men hunger hotell Ja, det är tidigare. Den, den kom innan där var precis, va? Ja, det är näst sista platta. Och, och den, den tyckte jag var... Den var jättebra. Den köpte, så jag köpte till och med den här den sista platta. Mm. Ja, jo, jag har. Ja. Mm. Det jag köpte också och tyckte att ja, var ganska bra. Men då var det... Nej, det var ingen bra. Men sen har ni andra fina... Ett, ett litet finger. Jo, I men den. Eh, och den var ju med på... Den var med på Svartblogg. Ja det, det var bra också Ja, och så har han ju Mats ur skolan Det var Det är också så här. Ta sin mats ur skolan ja. Och så sen har han ju Ingen lätt match bobo mm -hmm. Och eh, Ja Ja, men det är liksom lite så studentikost Lilla Paris, det handlar ju om Vänersborg Mm och så här och... Men eh, visst är det han som sjunger eh, på himmelska dagar? Eh... Kongersåskoppet. Jo, ja, men den sjunger han. Och så sjunger han blond Bomb, va? Ja. ja. Det var också han. blond. Och det, kom, det var... Den kommer jag knappt ihåg. Jag tror att vi pratade om, om den. Och så, jag jag lyssnar på den i bilen på väg hem här. När mm. jag åkte här från den gången. Ja, det är möjligt. Jag vet att Plattis, han älskar ju Dels de här himmelska dagar som var som en dubbelplatta mm, och, mm. Jag kommer inte att förlåta med på den mm. Men Att det är så att hans favorit Han snackar så otroligt mycket om älgkvarn och himmelska dagar och vilken Han fick en favoritlåt, den Otroligt ja. <laughs> okay. ja. Ja. Nej, men han har, Jag vet inte Det finns ju några bra så här Men det, det är ju, Det är inte tack vare honom älgkvarn Känns... Men skrev han någonting alltså i, i början på första plattan jag tänker på ja. som heter Kalla pojkar pojkar pojka", och, och på Ja, ju, ja. på nej hade en låt som heter Ubåtens dag mm. på genom livet så var det ju Kom till kusten och bitter men het. Mm. Och sen hade han ju Ja, och så Susanne på, Den är bra Och Ingen Läpparts Bobo på Barbarias Eleganter Men sen var det Konfetti regn på Atlantis Det är den kanske poppigaste låten Det är med Håkan Hellström Men okay. det är, då sjunger inte handlar det Plura som sjunger Men det är Kala som skriver ja, ja. Men vad heter det Atlantis, den gillar väl du? Ja för jag jag har lyssnat på och ljudet jag, jag, jag, jag, jag tror jag, jag, ljudet är ju Nej men jag blir störd för det var det var ju någon, var inte ens, var någon specialproducent som, som hade producerat Det är samma som producerar Hungerhotell och och Svart blogg. vad va är det för platta som, som är producerad väldigt ja, men det, är den som är, och det var ju att han ville ändra de tog ett trasigt trumset mm -hmm. spela på det, så att det låter ju så burk eller konstigt. Så. Ja, det gör det. Och det var ju meningen. Liksom. Men det var den här Jarry Hupp han som var i bear eller mm. i han Och han producerar ju även svart blogg sen Och det låter ju helt annorlunda. Och även ja. hungrigt Ja, jag har lite lista sen. Ja, du då? Eh, jo, nej, jag eh, jag tänkte ju mera på branden då. <laughs> Okej, okay, ja, ja. Ja. Och så har jag vad heter det, gått in på brandpyromaner. Eh, mm. eh, pyromaner som satte skräck i Sverige. Då hade du ju, vad heter det... Eh, vad heter han då? Han ska se... Stenbergamannen Det var någon som höll på Under 60, 70, 80-talen I Stenberga i Vetlanda kommun mm. Som Och det nådde liksom Sin, sin topp 89 Då var det fem gårdar i Stenberga Och sammanlagt elva Som drabbades och sammanlagt elva älvsvåder En natt och eh, den här stenbergemannen sköt även den här natten i ett syskonpar i 17 Och tände efter eld på deras gård för att dra under med vis. Vilket också tog livet av cirka 60 djur. Och de fick, de fick väl tag på, på, på den här Stenbergemannen de var lektor i samhällskunskap. Och dömdes inte igen till livsdelsfängelse för mord och sju mordbränder. Sen har du... Eh, också Gryningspurmanen mm. Ulf Borgström Är han honom då? Var dokumentärer då? Ja eller någon annan? men Det är väl han och jag, jag läste här också att det mm. finns två böcker mm. och, man, och båda fanns på bokbit så laddar ner så jag ska jag mm. lyssna på mm. Gryningspurmanen och ja, men han, han det fanns något som inte han brände ner jo, men väldigt lura grejer han satte eld på Snickarboa i Lönebergas. Alltså. Men den boden eh, brann upp. Mm. Okay. Mm. Nils som går. Västra Vemmens högkyrka och även trefallig kyrkan i Kristianstad. Det är jättetaskigt. Ja, ja, det är jättetaskigt. Mm. Och vad heter han? Det fanns liksom inte bevis för han och, och, och, och fällan utan han, han blev dömd för... Fåtalet bransrelaterade ja. brott. Vad var det han hade för knep? Men... Ja, det vet jag inte. Ja, men Det var någonting med att han, hade sma... han var jävligt smart. Han kunde fördröja det och ja. kunna dra sig därifrån. Jo, men... Jo, men jo, Någon så lurig grej. Så att var... Han var långt ifrån det ja. där Och enligt Ulf som själv ska han dock ha anlagt över 200 bränder. Men för det fanns liksom ingen bevis. Mm. Och han var ärlig men jättelurig eh, Och sen dagispyrmanen Under kort period hösten 2006 Brändes fem förskolor ner i Skövde Och ingen visste hur det hade gått till Och de fick ju fast, vad heter det? De fick ju fast Eller de, de Några en, Några yngre mm. eh, Men de kunde inte fälla dem För de hade som alltså ingen, ingen bevis och det var två förskolor som, som brann Bland Solrosen och Karstorp Och de två hade utsatt För ett brandbattentat Exakt eh, 20 år tidigare På samma sätt Men eh, Där har vi inte fått fast någon Nu mm. är ja, ja, okänd den, den mm. du, Och det är ju en, ja, en sjukdom Alltså en, en mm. Psykisk sjukdom av våra ja. Pyroman. Många Hur många pyromaner känner du? Ja. Inga jag vet Men det är säkert många sjukdomar som döljer sig bakom folk man känner vägen. Det visar inte upp det ja. Kanske att visar upp det i första hand Jag kan men ju vara tänka lite när Jag minns när man låg i lumpen och så var ute på övning och så satt man upp tälter i en meter hög nu, Så jag var ju den första som, som gjorde eld i kamin. Ja, okej. Okay. Men det var ju mer för, för, för, för, <går> för att få värme. Inte få bränna upp någonting. Nej, och det var ganska trevligt att ligga där och få fart in där och bli varm. Mm. Ja, men många är det. Nu, Nej, men... Hur många har du sett eld på? Jag har funderat på det, men minst 30 gånger. Åh, oh, herregud. Ja. Men jag kan inte komma ihåg hur mycket. Men jag har gjort en... En liten, jag funderar liksom, när jag gillar de som mest mm. Och den absolut bästa perioden, det var 81-84 Då gillade jag dem mycket och såg dem jättemycket och så här. Då såg de dem i på musikhuset ja, också? Ja, musikhuset och Sollefteå, liksom runt om och Umeå och allt möjligt, tror jag jag applicerade vet det där på musikhuset det var just efter tufflust och när mm. kom den 84 83. 83 och där tycker jag var så cool för det där var ju vad heter det coola var inte på tyvärr men ja, då, på, på just den konserten men också på, på musikhuset nej den har jag baggar var på den ja. just det men jag, jag, jag minns vad heter det eh, mm. jag tyckte coola var i tonen turen frans han smyger runt, ja. han hade hatt och smyger runt och ser med sin bas som, ja. som en spion ungefär. Ja, ja. Bra. Och där, där också så var ju... Äh, folket stod och hoppade så mycket, du vet hur gamla det mm. såg mm. ut. Så att äh, lamporna blinkade i, i kafeterian under. De hade ju sådana mm. mm. som blinkade för att folk skulle hoppa fram för sent. Ja, ja. Bra drag, men du, du var där bara för att det var en grupp, du var inte så stor fan va? Eller? Jag hade, hade Tufflust, jag hade väl vad heter det Pojkar och Pojkar och Genom livet hade, som jag hade hört om ja. Och Tufflust tycker jag var jättebra platta ja. ja men precis, den perioden, det var ju, alltså Pojkar och Pojkar kom ju innan, men sen Musik för miljonärer kommer jag 80 kanske och så genom väl livet, tuff lust och bara barbariet, eleganter och som med. Den perioden var det absolut bästa tycker jag. Mm. Sen 85-89, då, då gick det lite ut för tycker jag. Eller det var inte dåligt, men jag, jag, jag var inte lika fokuserad. Då kom en ny klubb. Det var en skitdålig platta Sen utanför lagen, då bytte de lite stil. Körde akustiskt och lite mer berättande texter. Landtortsgrabb. Kanade! <laughs> Torsten, Och sen himmelska dagar, kungar från Broadway, karusellkvällar. Det var de som kom den perioden. Och Det gick det bara ut för, tycker jag nästan. Och sen släppte jag dem helt. Mm. Så mellan. Så att jag betygsatt första där, 81-84, där är en femma. 85-89, en trea. Och sen 90-06, där är ett streck. Det är liksom bara, jag släppte dem helt. Mm tills Atlantis kom 2007 och så... Men hur kom det sig att du började lyssna på den när du hade släppt dem helt? Det var, jag tror att det var Locko faktiskt mm. som gav en skitbra recension. Och, då... och det var ju oväntat också för det var ju det helt var fel liksom. och, då, och så började lyssna ja, och så, ja, men så blev det mycket att vi... Ja, men det spelas helt mycket på fester och vi gick på alla konserter efteråt. Liksom, så hade vi i Ja, då var det i Stockholm. Ja. Ja. Ja, Ja, det har varit en hype igen liksom. och Så att då tände det till Och så kom ju de här eh, Svartblåga hotell som också var bra I de, de åren Så den, den får fyra den perioden mm. Och så sen därefter så är det ett streck igen Den berömda Savany skit skitdålig Och sen har de inte släppt Men Så att jag var lite upp och ner i karriären Men sen däremot så i efterhand Så har jag upptäckt de här 90, Det finns ganska bra plattor På 90-talet mm. Och på 00-talet tror uppteck på CD så. eller efter. Men vad heter det? Eh, vad så det mm. 850 89? Ja. Då var det en ny klubb utanför lagen himmelska dagar, kungar från Broadway, karusellkvällar och legender i den svarta hatten eller karusellkvällar tror jag. Mm. Mm. Men var det då Plura var med i <hör> var med eh, vad hette det? Alltså de hade ju någonting på på gärdet. Sir, Broadway. Cirque du det, det. Ja, det var ju efter från Broadway. Så. Ja, och det är väl ja, alltså kolla på Blur eller live. Han har någon hatt på ja. och så är någon ja. sunkig och så kör någon flygsoda och Ja just det, jag tår är bara gräva Ja, eller om det var jag tror Elkhorn Elkhorn El och så var tå som körde en flygstuga och mm. han stutsa runt där som någon pajas han ser ut som en luffar inne i en hatt Ja, det <laughs> har långt hål. Ah. Mm. Ja. Nej, men äh, ja. Men ja, sammantaget så har de ändå betytt en hel del. Sen har det ju varit... ja har man sett dem 30 gånger så är det ju. Jo. Men det, det var ju också det här Det var att det spelas mycket på fester Och det var liksom mm. ett, Någonting man spelat tillsammans här ganska mycket Men jag tycker det är fortfarande bra scener Jag läser mycket jag tror Framförallt tror här tider. Jag har på att ha sett dem två gånger Där på Musikhuset Och sen eh, var du med då på Hette det Lassie eller, eller nej Det hette Claes på Nej Lassiparken var det som var en mm. Utomhus mm. Ja Såg du dem här på den där lilla Där vi såg Strag i somras Nej. Där spelar de ju också Där har jag sett dem flera gånger Nej men du har, du har ju en liten ställe som ligger eh, Precis ett, om du kör ja. Västerbron Precis till höger Är det inte det Lassiparken? Ja ja, ja. Nej, Där har jag inte sett dem. något Det ligger vi i Vasastan mm. Eh, ja men där såg jag, och så köpte jag, jag tror jag köpte en skiva Eller så gick jag bara fram de singa skivor så gick jag fram att jag ska hälsa från Jag ska hälsa från eh, Peter Näslöng, eh, eh, Kråker och Kognak. Ja men ja, jag ska hälsa från eh, ja, Kråker och Konjak Ja, från... oh, näsan sa så <laughs> Ja men, men det var ju när vi var på 40-årsjukhus, jo då såg jag dem också i och mm. På cirkus mm. Då han körde, vad det? Det heter det? Biba på Lola Land. Tjena Så glömde han texten. Ja, fina grejer. Jag såg förresten nu, precis innan du kom, att han ska vara med på en kväll för Lemarch. Då ska vi ha en hyllning till Peter Lemark i Tele2 Arena. Då tog man sannar som vi och så skulle Maro och Plura skulle... Jag bara tänkte säga... Men har du Vad tyckte man små på magprogram då? Ja, ja men första säsongen Tycker jag var lite, lite nytt och roligt Vad då Kala? var som en liten tomte som satt och spelade Som en liten sidekick Nej, det var ju senare I början var det bara han och Mauro Då var ju Mauro och Plinuras kök Och det, det var lite nyskapande då på något sätt. Men sen tycker jag att det blev ju vattnat. Vad tyckte du då? Jo, det var ju som trevligt att se När han går, går runt där med stor mag ja. Och jag minns när äh, dregen... Vad hette hon? Pernilla Andersson som... Är hos. Mm. Och det var ju något... När, när de var med så sa han ju något nedsättande till henne. Plura? Mm. Ja, nedsättande. Han var på fyllan där. Och det var någonting om... Något sexuellt som han sa liksom... Äh, ja, men om äh, till henne. Mm. Ja men om ja, drengen Och så sa jag, Ja men du vill väl bara en ja, typ Knulla Ja men någonting där, Ja du vill bara Nej ja, men någonting där. Och det var ett jäkligt konstig stämning Varför var hon vart Irriterad Och var så riktigt Så måste jag ha det Klippt det bryta det Nej, men nu Nu är tjockis gick över Över gränserna Ja Apropå tjock Så jag Tänkt på det där Men Gitarren mm. Vi snackade ju off-air att han, han hade ju akustisk gitarr Men sen växte ju magen så att armarna inte började räcka till mm. Så i somras som de spelade då hade han ju en sån här Rätt uh, tun Fender Stratocaster Då räckte ju armarna så här. Ja precis Och så var det nästa steg då ja Då är det någonting med en tunn masonit, Kanske <laughs> Det är ja, en luftgitar Ja, ja men till slut är det en masonit och kör på det. Sen så räcker inte ens den Då kör han bara kör Bara luft <gör> ja, Vi snackar också om att, att han Att han uh, Börjar spela en uh, heter det, En, en Som ligger i först, först så går det liksom på Att den ligger på uh, det är ett eget högt bord så han kan ha magen under Men till slut så är det inte det Och då kommer du på att du kan lägga den på magen Och spela Ja Skulle kanske funka Men hur tror du för att kunna Ett dragspel till exempel Nej, det är helt omöjligt Ja i och för sig, det är ju det här på sidorna Men man måste trycka ihop det Han har blivit ett jättestor runt om Det är, liksom, det är magen Ja precis, bara rakt ut man skulle kunna spela gitarr så här skulle säkert funka på sidan. Ja, mm. eller att han, det räcker inte armarna till heller, att man kör eh, geba, eller gitarr är jäkligt långt ner. <laughs> som teko. Ja, precis. Mm. Eller att han, att han kör, vissa, George här, som kör den ganska högt upp. Mm. Eller nåt som en sektor upp, precis under hakan. <laughs> ja, de men... ja ukuleer ja. Ja. ja, nej men... Eh... Nej, äh, nu är det nog med älkhorn för idag. Vi har väl tömt älkhorn ja. på uh, ja, drygt 27 minuter. Jag tror vi har hämtat mm. nytt ämne. Absolut. Är det jag som drar det? Jag tror det, ja. På latten läser jag Titanic. Titanic? Titanic. Är inte det också när LK-varn relaterad till det? Atlantis, ja. ja det, det är en han... liten stad under vattnet. Ja, men jag tänkte, fanns de har inget... Vi tar ett kort ta bara för då. Ja. Mm. Nej, men då vet ni allting om Vad? Ja. Vad va heter? Det finns ju någon sån här, någon podd som... Så de, tar upp liksom, de kan ta upp om de som tre lag i England i två avsnitt och det är tre timmar varje... Vad heter det? Det finns ju någon, någon sån här podd eh, om sport. Det var du som har sagt att du kände någon som hade det där, eller? Nej, jag kanske nämnde, nämnt Jag kommer inte ihåg vad den heter. Eh, vad podd heter. Men... Eh, Men det är Erik Niva, eller? Ja, vad heter han? Ah, jag kommer inte ihåg Jag vet vad du menar. Skitlånga avsnitt. Alltså, det är skit långa av oss. Ja, precis. Jo, han behöver två, tre timmars men Det blir ju som bund en halvtimme. Jo, men vi komprimerar ju det bästa liksom. Ja. Jo, jag, jag måste bara berätta. Jag lyssnar nu på på bokbit. lyssnar på eh, Mika Lemis eh, Stonesiden. Mm -hmm. Och han pratar ju sen med sin Tornedals. Mm. Och det är förr i finska med i boken och så, det är galet. Ja. Den ja, är ganska intressant. Och, och så lyssnade jag också på den. Han tyckte att det är liksom lite, lite sevligt. Mm. Lite, och så kommer jag på den. Men just då, du kan ju spida upp. Ja. Så nu, och, och det högsta som går det är 1,25. Går det ingen mer? Nej, inte på den här. 1,25 mm. på BookBeat. Mm. Så nu har jag bara kört 1,25. Så nu, nu händer det grejer. Och, och jag har varit lite störd i början. Men nu är det som att nej, men nu pratar jag precis som vanligt. Ja, jo, men jag, jag kör alltid snabbare i, i böcker sådär. Ja. 1,5 eller om det finns för det, det blir för segt annars. Ja, du och eh, Wikin som ja. lyssnar också alltid bara ja. på snabbare. Ja men då eh, sjunker vi med Titanic i kanta